چې مه تو بده مافي د ایمان او د کفر دا ایمان ما بدلادر کئ او د کفر به سادر کئ فیاذر لمی یشا يحاسبكم به مطلب متلبصي فیاذر لمی یشا بخانه کې چاته چوغاری چې ایمان پکې دي او يعذب عذاب ور کوي مې يشا چاته چوغاری چې كفر پکې دي والله والله على كل شر قدير بارش طاقت لرون کېله یو آیات دې سورۃ توله خلاص او توحید ارسالت و ارسالت آمن الرسول ایمان راوله پیغمبر به ما پاغه کتاب پاغه سنت اونسیله الیه چه درالگلی شیوی دی مربهه ده طرف درب ده نه وال مؤمنون او ایمان راوله مؤمنانو په قران پیغمبرون په په خپل قران ایمان راوله ده که ذات الله کتاب دی او ما ته را لګل دي او مؤمنانو مو کل ایمان راوله ده بالله پا الله اولا کتی په فرشت دله وکوته د کتابو په کتابو د الله وروسيیو په پ غمبررانو د الله لاو فرې کو منجو نه کو باناه پهان د یو کااس کې مروسړ د پغمبرانو د اللهل من د الله پ غمبران منلوخه چې په یودو نهرا باندې را چې په یودو نهراو غ یخې پ غمبر نه مني اذيوب النبي غنبر امن مني عيسى وموسى عليه السلام نمني يا يهود وعيسى عليه السلام نمني ابو من تمامني وقالوا ويداي سمعنا واردمن واتانا تاويدارو يا يهود ان تكنا سمعنا وعصاينا نمو من بوي او قومه غفرانك طلبك استال باخنا ربنا اذنابا واليك المصير تاتوا واپس دين لي قيامه المؤمنين دار سعادت شخا على ک جهال کتواجه ز خو نشو کولې ولې نشو کولې تورا تو پاک پلاشن کو په داري زمانيو اصله ته کافر رساله کې او کولې شکر رضا تعالی وسلامي خرڅم کولې دنا تعالی وسلامي شلما سلو ختمه دا لسمه د تنخي ور کولې کولې شین لاس سيته خو د الله طرف نه پته نه لا يكلف الله بوج نه نه چي الله لفظن په يومناص إلا وصحا مگر مناسب دتوان د نفسو لا هادي نفس لرديب اغا کا سبب چکړې دي نفس وعليها بوجري پدي نفس مکت سبب اغه چدي کړې دي لا هدا پاره د فائدې رازي او عليها کی علا د پاره د اظهار رازي دواوې دوا بغوارې ها ربلا اې سمګرا دا لا تو اخذنا تمني منګرا انسينا کچر پری خود منسایو کار نسيان مانا پری خود یو کار او اختوانا او یا هم خطائی و گناو کو نا فرمانی یو پرې خودل او یو نکول شو گناو ناو کرو ربنا ایرابا زمن ولا تحمل مبارکا علینا پا من ایسران بوج گرانکار کما حملتا ہو لکسن چی تابر کریو دګرانو لرا عللذینا تاخرتم من قبلنا زمن ماخو ربنا ای زمن ربا ولا تحملنا مغلی پمندان ما اګا کارونا لا ثاقتننا ته شنوشته طاقت منلر دغه په کولو واف عنا ماخو کی لنا په خنو وال بخنو کی منتا وارحمنا ورحم کی پمن کار سازي لا وسيلي زي کرکری الله غافر لنا وارحمنا دا وسیلہ دا وسیله شرعی دا قران دا و و و او سنت نه ثابت تا په اسماء حسنا په موږ پرو اجازه پټلاوت او په حجر وسیله په زوات او فاضله باندې نشتې او هاو شرعی وسیله دا قران او سنت نه ثابت ده ابدین وزان ساته من کو وسیله کی تفصیل کو نه دا مطلق وسیلین انکار کو ان مطلق وسیله بل نه فرق کو چې کمه دا قران او سنت نا پیغمبر و صحابهو نه ثابت تا غملو او کمه چی دا قرآن و سنت نه نه دا ثابت تا غیر نه انکار که و رد که وقا ولی دا پوی گئی نه او که نه کسوک در توجه و سلی نه منی و د و سلی سوک اسمو نه دیمات تفصیلو که کما نه منی مجمال خبر و ایمکه و ردی مجمال ایمکه و خوی بگر نبت تپوس کهی خواه او که نه فانسورنا امدادو کی با خلق کافرانو توحید په مخالفت تکافیرو کې دي رسالت په مخالفت تکافیرو کې دي او قتال په مخالفت تکافیرو کې دي انفاق په مخالفت تکافیرو کې دي یا الله اقدمه د توحید دا یا الله اقدمه د پیغمبرانو د رسالت منلو دا یا الله اقید او عمل په قتال فی سبیل الله دي او یا الله انفاق مالی خرچه مې الفاظ فی سبيل الله دے دا چاخلہ فقارج کوم دا کافرو د دې د پاره چې کافر ایمان راری او که نراړی نو بیا به جنگې کوم دادو کی زمان پا و و دا کی زمن عل القامل کافرین پا خل کو کافرانو لا حد د تا نفس ته پاره ما هاغه کسبت چې دی نفس کړی دی فائدہ به د اغیر ترسی خې کړی دی بوج بوجبی zarar به نقصان به او سزا به پداره نفس باندې ما آرا کہ سبات جی نفس کم ناروا کړی دی بل چاته ود ور کیږي ولا تزرو ازرتو ازرو قران آل عمران په ترتیب عثماني کې دریم نمبر سورته اول فاتحہ تسویلذ الله فضل الاحسان ادمه بقره ختم کرد الله په فضل الاحسان او شوروکو پسور آل عمران کی تین نمبر سورت تے نوزول کی نوازی نو او اٹھ نوازی نمبر سورت تے لی کئی کنک آسی راتناسی رات اس ای آسی راتناسی ای دیرہ حالا اس دب کئی کخیری نوازی نمبر سورت تے رستو زسور انفال انفال اٹھاسی نمبر سورت تے دے جہادو او دا نو او ارت نوازی نمبر صورت ته حدیث صورت تمقابل صورت سره جوړ او مناسبت سورہ بقره نه ما که ما کړه او دا ور پسې دی د دوهو جوړ سره دی سورہ بقره کې کوم مزامین سلوور ذکر او توحید رسالت قتال فی سبیل الله انفاق فی سبیل الله حدیث صورت کې اهکا سلوور ذکر کوي لیکوډی نور تفسیر کوي دا یو مناسبات شو ده مناسبت سره ده سوره بقری دو سو چیسی نمبر آیات کے رستانه جمله کتا ہوئی اما ہوئی فانصرنا علی القوم الكافرین من په کافرانو امداد راکے انو پا دی صورت کے سوئے امداد با علاقه در کن استاقیدت توحیدی سو اللہ الہا الہا اللہو الحی القیوم پوئی گئی بے د هغه عقیدې نو ګرځه په دنیا کې تبہ کامیاب ښه اځه دریم راباد سورې بقره کې زیات تر رت په يهودو ا آل عمران کې زیات تر رت په نسواراو دیو دبل مناسبات يهودو نسوارا په عقیده کې يهودي د مسلمان په مقابله کې په پا دوارو پای کې په يهودو ردو ا په دې کې په نسواراو زیات را دي درین سلورم سور بقره کی دا ملک دا امن د پار سلو دا پا بقره کی د رسالت مخالف اعتراضون دا یهود و نسواراو نهو دا غیر جوابون اوشو جبرائیر علیہ السلام وحیر علی زمن دشمن دی سلیمان علیہ السلام تازو پیغمبرانو کشمار اغج جادوگر دے داری اوزان زنجا جوابون اوشو پا په پا صوفاء په مرواء د دې د کده د نصواراو سوار ذکر کړي التنهو علل تصوار لږ د مناسبت شرو د دې په ویګي ال عمران په څو حصو کې تقسیم دی بقره په څلورو کې وا ال عمران په دریو حصو کې تقسیم دی مزامن په کې سلور دی رم بلا حصا د رم بلا آیات نا تر 63 نمبر آیاته پوري درش په تم پوري دیمه حصا د 66 نمبر تر 101 پوري اوس دریمه دا دو سو دا ایکس او دو آیات نا تر دو سو نمبر آیاته پوری چې د سورې آل عمران اخیری آیات ته پدې ځای په وي گئی خلاصې تفسیری سلا درې حصو کې تقسیم ده رم باندې حساب د رمې آیات نا تر 360 پوری دویما حصہ د 64 نمبر آیات نا تر 101 آیاته پوری او درېما حصہ دا ایک سو دو نمبر آیاتنا تر دو نمبر آیاتا پوری د دا سور اعلی امران تول آیاتونا دو سو دی تر دی پوری دا شانی نوزول اللہ سب بارک نازل کرده نا چار رد پی کئی سالم سورت افتدائی آیاتونا نجران یا وفد نا چیده چیده کسانو مشرانو نا سالم نجران نا راغلیو شپیته کسانو دا دې اسپېتو مشران سو کوټري عاقب سيد ابو حارثه دا د اسپېتو مشران سره راغلی محمد صلی الله علیه و سلم سره مناظه کوله مناظه په ثواب عیسی علیه السلام ته الله زوی د زمان تورات کړي ابن الله دا مناظره وا علاوه مناظره په سبه باندې پایلې او ګټلې شي چې مناظر سره دلایلی دلایل له او سنت حضرت پاک پل پیغمبر تا ال عمران راولېګو چې اسه وخلقو ابن الله د سرا په انجیل کې شته او کچری نو دادا دا د متشابهاتونه دي دا مطلب نه دی چې دا د الله جوړې دا متشابه لفظ نه ښا او متشابه بس صرف ایمان راړي چې دا خدای ته څه مرادي هغه بس دا نه چې دا د ثابتای چې دا د خدای جوړې تریدے په یی کیږي بیا مباهله وسره وشوه رسو مباهله دې کې را روانه لا ال هغه تفصیل واپس لړو واپس لړو منازری با کای خد حق د پاره دلائل په قرانه او سنتي ښه اجماع امت بسم الله خاص په امداد د نم د الله ذات الله الرحمان الرحیم تعامی او خاصه ربانای کون کې دې شروع شو روکو پا سور عمران که آل عمران ورطولی وی تین تیس نمبریات عمران رازی خوا نو دانو بیو لزکا که خود او سورت زہرا ورطانو جدالو لکنا انا پا روز دا قیامت پدا رنا تا تا در که ولی توخید دی امنا و رسالت دی امنا و قتال دی امنا فی سبیل اللہ او انفاق دی امو منو لچتا پا عمل کن تا تا ور رنای بلنو بی دا دی الف لام میم الله خپویږي په مراد خپل د دې حرفونه الله الله لا اله حق دار د بندګا نشته الا هو سوا الله انا الحي هميشه ژوند دی القیوم هميشه निजाम چلول کړي بل چاته نه ورګای الکه ابتدای آیات توحید نشورو کډاول مرضیان راغلی وی کلم عیسی علی السلام ته خدای شوی عیسی علی السلام ته خدای وې نوست خبر توخید شروع شد علوم بای خبر استعمل تبسیوه چی تراشی مدرسی لفارق شی لالله توخید رسالات لشرک رد بنات و رد رسم رواج نوری مسئلی ده موزه و دس ام کوا کنه دسود مسئلی پکی ام کوا زکر داره قرآن مسئله نکنه بنات ام رد کو علوم بای مسئله ده چی مولا را چی علوم بای بلا شروع کی ملی او ری او ناوری جونده ده دا یو سور ازیب یا وزان لدنت کو لو کی غبل لمبا کوي مال بغټی اجد توحید او سنت خبره کوي د چي دا اول روزینه قران راغستې اخره اخپل استاد له لاته کی خې ترمرګه پورو ان شاء الله دایي استقامت سره الله نه سوال کوي دوه زده درس پنين من دا الله نه سوال کوم ترمرګه پورې د قرآن خدمت د الله درزاده پاره او سره د پوئ چې څنګه صحابه کرامو پیغمبر او متحدینو تفسیر کرنی آگا سی تفسیر بکو دا زاننا نا لا الہا حق دار دا بن لگای نشتے حصو اللہو سیوا دا اللہ نا الحیو ہمیشہ جون دے دے القیوم ہمیشہ نظام چلے ان کے نظام بلچاتا نور کائی الکا دے دے دلائل سوی نزلہ علی کل را لگلے دے پا تابانی لگ لگ قرآن قرآن سل را لگلے دے بلحقی چا حق خلق و تخکار ن پٹ لک دی پ در ک او پیا کي پندبان بهکومت چلاے پندبان مملک اصلاح کئے د د د پا الله را لگ او د ضروکی تابو خلافے ہ مصبت دکان تصد کوئی مفقے ل ما د ک تابونو با یادیں چې ددن مکی دی من خلافت انا محمد سلام الله عليه وسلم د صحابه کرامو مجتهدين و مسالمانو کنا مخالف نه چلی وانزل التوراۃ په یوهی راهی غلې التوراۃ والانجیل او انجیل نفرت فقها مفسرین کې نزل لقلق د دې نشکاله کې انزل په یوهی ورکه ده وانزل کتاب او په یوهی ورکه ده التوراۃ والانجیل او انجیل تورات من قبل د قران ماخه هدن للناس قران د ټولو خلکو لپاره هدايت ده تورات او انجيل د ټولو خلکو لپاره هدايت ده پخبل زمانه کې وانزل الفرقان او را لېګلله فرقان د ټولو لپاره صفات آسماني کتاب ار يو فرق خاي قران در فرق خاي یرا ان الذین کفروا یقینا اخلک <متخل> تش انکار کئ بی آیات الله دا الله دا حکمنا لهم عذاب شدید دیلر عذاب سب دا والله عزیز سب عذاب ور کئ والله عزیز الله زورا ور دے ذنتقام خوان دبلیا غستو دے نفی د شرک او لا سر پہلم کی بل سوک شریک نش ته نه فقیر ان الله یقینا الله کڅوګداو چې دا کافر ببو به کم ده کې ان الله یقینا الله لاح فعليه نه پټي کې دا الله نه هیڅ څه چیز په ارض پزمکه کې ولا هیڅ سامان په اسمان کې دا یو دا الله علم دی دی و یو اما چې پزمکه تي اون دا تا ته خپل جوړ نکاو هغه هغه چې الله غزا تصرف یو څور کوم چې هغه شکلونه در کوي تاسو ته په رحمونو د میندوکي باندې خالي کوي پنځه پریان بغیر د رحم نه ځدین بل خبره نه کوي چې قران کې راځي تاسو لا شرم نه لیدا یو څور کوم شکلونه ور کوي په رحمونو په بچي خانو د میندوکي کیفه یا شاع سنت غواري ثور د سپنده هغه ته ولو کېږي قران دامونو والده کمون دامونو والده ولکا <وبالكا> دا کارونا بلسوک نشی ورکولی قبر لننشی لا الہا حق دار دا بندگای نشتی حق دار دا بچو ورکولو نشته اللہ هو داغنال عزیز الحکیم زورورو حکمتو علا ذات نا ورپسی اونی ہوئی وی راشو سو تاوی ابن اللہ دی هو اللہ ذات انزل علیکل کتابا چرا لگلے دی پتا قرآن منہو زنی دی دا قرآن آیات آیاتو ندی محکمات خکار مقصد والا لفظی مانا اخکارا دا هننا دگا آیاتونا چه اخکارا مقصد والا دی امو الكتاب دا طول اصل دی امو الكتاب دا طول قرآن اصل دی که کم متشابیر آگل دی دا غی مانا اغوا دا دی محکمو آیاتو نو پرانا کی کئی و اخرونور آیاتونا دا قرآن متشابیحاتن نل واضح مقصد دا غی او اگر معنا مراد دې نحکاره چې ابن الله صمت لبدي الله په پويږي حيه الله وجه الله دې سمانه دي ساق دې سمانه الله په پويږي اماانه لبدي باندې يد لاستوي وجه مخي تاوي مخ تاوي ساق پنداي تاوي هم موږ په دې نه پوي چې الله ته دینا سم مطلب دې نه دا متشابه دي نو چې کوم حکاره یا تون د قران کې دې لبدي له کوي اصطلاحي معنا حکاره لا متشابهت پد په تفسير کې فامالذین هرجع خلق تی فی قلوبهم چی فزورای کی زایغ کو گواله د حقنا ناجولدی د وی تو تا کاغو ناجوره ونه قران ویلی کنا فیتتبعون غیر واندی ما اغایاتل پسی تشابه جن درحکارا مقصد دا غی بنو دا غینا اغی ابتغاء الفتنه دي. مقصد است دی نه 파ره دل لټولو دخل بده بیلاری كون چې خلق بیلاری کی او ابتغاء تعویلی او د 파ره تالب دل لټولو د تعویلو مقصد تاغي وما يعلمون نه پويږي تعویله په مقصد ته متشابه الا الله سوا د الله نه وقف لازم دی بل څوک نه والراسخونا اغا خلق مزبوطي او كلاك تي في العلم في علم دا قرآن و سندات يقولون اغا يوي به من ايمان راولي في قرآن كل هريةو دا قرآن محكم و من عند ربنا دا طرف دا رب زمان دي من محكم امانو و متشابه وما يذكرو اپنا نسيط ناخلي دا دي بيان الا اولو الالباب مگر خاوندان دا اقلون اولو مهلكان الباب جمع دا لب دا دعا کئی ربنا ایراب زمنگا لا تزر تمکا گئی قلوبنا زرون زمن بعد از هدایتنا رست داغینا چیتا منگتا هدایتو که وحبنا نا راکی منگتا ملدن کا اقبل طرفنا رحمتا رحمت کو علم سرد عمل راتا راکی ان لکا انتا الوحاب یقنان تی بخشش کون که مومنان دیوئی دعا نگواری دیسی دی من دعا نگواریو رب د منګه ان نهکه ب شته چې جا او لاې جمع توون کې د خلکویو من پهغاز کې لا په معه د في لا بفی چې ش دغې پرلو کې ا الله ب الله لا ی ل خلاف نه کوې دپمال ل خرج کا عقیله س اگه تو جما بهمال خللا د ی اولا لن لا نا... يا قيدات السما لي د توحيد او سنت او د قيامت جري نخلاسيږي ان الذين بيشكا خلق كفروا چ کفر كرده لن توغني ا جري نشي لړکول انهم د كافرانو نا اموالهم مالونه د دی ولا اولادهم نه بچي دي من الله د غرف او د عذاب د الله ناشي المابلي دلياته سره پمال اولاد خلاصيږي نو ال تمال اولاد چیمان در کې ني فائدہ نه ور کوي واولئك هم ادگه کافران هم وقود لاری خشاک دور ده او وقود سده و جور پی گرمیگی ندهی دا خوی خسلت سره که دقم آل فرعونا مبتدا حضفتا دقم هم خوی دهی کافرانو که دقم اشان د خوی د فرعونانو دی والذین داغه کافرو دی من قبلهم چې د مکی موازمینه مخک کم تیر شوی دی دا غی خوی سو قز برو بیااتنا غی دروجن کول زما آیاتنا فاخذهم الله ونیو الا غیر ولی دیول بزونو بهم پسابب د جرمونو ده دا دی دا الله دیول پس کوي کوفر شرک ناروا او والله شدید العقاب الله صحت عذاب ولدی الکه دنیا کې حکومزوري په اخرت کې قلور توه ال کفرو كفروا چاته وای کافرانو تا کافرانو توسق دعوت ور کوي يوم احکامته پاکستان کې پکارد دا چې کافرو دې دا دعوت دا ته پاره لیږي دایته دا خبری یو رسو شته په کې دا نه امر بالمعروف و نهي عن المنکر دا بار مل ته تلیګی کړه نو چې ته لګی سیموارې رسوګ پليګی چې په امر بالمعروف و نهي عن المنکر پویګی هر چا به پوم تکه پیغمبر علیه السلام به وترور تلیګل دا کافیر و تا لماس ته په ملکدا تنظیم دا په کی پورا کمرې علما بليګی او دات علما چې حق فرستۍ او قران او حدیث باندې پویګی او کافیر ته قل او آیال الازین کفرو لارکو سبا یوازی داره نسمی دین بدر لهم سمی اینا منگ داکار خوده دی اما ها دی سر سکار دی ها تو ما خلق بیلاری که قل او آیال الازین کفرو کافرانو تا سا تغلبون آسر ده چه کمزوری باشی و تحشرون آسر ده چه جمع باشی الاج آنما دوزاختا و بیق سلمها ده بدا تلایی ده چه دوزاختی قد کانا لکم راش غزو اے بدر واقعات ذکر گئی جہاز نی سبیل اللہ وکائی کنا الکا دا چرتو تا دا پارا نکھا دا کنا اللہ ارسا کولشی قد کانا لکوم یقینا دستازو دا پارا آیتون نکا فیفی اتاینی پا غدو او ڈالو که یاو ڈالا دا پیغمبر دا صحابہو بلدالا جدابو جہل دا کافر ہوا التقطا دوارا مخام حق شوی لاس پا لاس جانگو الکا دا یو کافر صلا جنگی گ فئه يودالا د کافرانو ها فئه يودالا د مسلمانانو تو قاتلو جگره کولا في سبيل الله بلار د الله کی چې قران سنت او چد شي توحید او چد شي قیامت اوماني د پیغمبر رسالت شي علی کدا بل سلام واخرى بل دلا کافرت کافر وا اغری في سبيل شیطان راو شي دلا کا مسلمان سره جنگيږي في سبيل الله کافر سره جنگيږي في سبيل الفعود بالکہ امریکا روز جاپان او د هغ دولتونه سره جنگيږي دا لري نه فارچه د شیطان پرچو چته شي پرچم او مسلمان سلام ته الله دینو چته شي نه د مسلمان ته د شه الکت د شتګر خوته چې شیطان له کار کوي شیطان له کار الله دین لکم نه دا خبره مسلمان کم زکه کوي چې نه د قران شاګور چي علاوه اکا دا قرآن شاگرد نینو چې ورته سوي پا اخبار رساله که ابا منینو فلو دا سرنی کو تک شابای فیعتن دلا تو قاتلو جنگی دلا فی سبیل الله پلار دا اللہ کی و اخرا بلڈلا کافرتن انکار کون کی و دلار دا اللہ نا یارونہ هم خودلو اللہ دی یو بلتا مثلہ هم دو چند دی رأیان آئی کو سرا و لکا لا پیغمبر اسلام فوجو او تقریبا ایک آزار دا بوجهل لعطبہ دا شیبه فوجو او خدای پاک وی ما یو بلتا یوم رو خول دلت داوی دا او سور انفال کسو وی یو بلتا مکا لک رو ندوارو آیاتونو خود تعارض راگه دا مختلف حالاتونو رنبانی حالت کې یو بلتا برا برک رو چې چی مسلمان زورورشی چی زوم دا دوم ریم او کافر کې بوزدې چې دای زړ دی منګوم او کافر دای تاو قلچې ګوره دا کافر 313 دی دا چا وکړو دا خدای وکړو دا به باندې نه تصرفات چې خدای پاک او مایوبل تریوبل برابر خو دن نو یو 310 او یو تقریبا 1000 او خدای سوو یوبل تمی برابر که رسور انفال آیات که براشی الت در تسووی کم میکلو مسلمانانو تمی کافر کم دز... کلو او کافر و تمی مسلمانان نور کم کلو او دیر پارا چی پا یوبل ورشی ندیز رو سکای که دا دا تکنادو جی زمانه دا دا اللہ و اکبر ندا دا بمانی دا قرآن کمی او زیاده چې خدای و ایمان کم کلو زیاد که دا بمانی ایترازم یو وخت یو بلته برابر کار وکړه ابل وخت شروع شو یو بلته قام کار وکړه زده لا یا ټول سوره انفال کې برازي آیات نمبر 13 ورشته څنګه دی تر 34 چې هلته وګورئ روع باس ویل کې وی ګورئ قاری صاحب چرته درو خو سوره انفال لوخله تر 43 44 ته انفال فارغنه هما شته ښا ا لسمه پارا کی ده او آیات نمبر 4344 از یوری کہ ہم اللہو کم وقت جو خودل تا تعالی کافر الرافی منام کا پخوستا کی قلیل اللجو ولو هم او کچری خودلی وی تا تا کثیرن دیر لفشل توں تا سب خامخال بوز دل شو وی ولا تنازاتم خامقات از بجگڑا کروال نو ور پسی آیات کی گورے 44 و از یریكموهم کم وقت چه وخود التاسو تا و از یریكمو کم وقت چه وخود التاسو تا هم کافرانو لرا از التقائتم تاسو مقاماک شوی فی اعینکم پستر کو ستاسو که قلیلاً لگو اغیی در تا لکر ویقل لکو موتاسوی لکر فی اعیونیهم پستر کو دا غیی لین دیگو حقیقتنم لگو پستر کو کی ورطاوم لکر لا صلال یقضی اللہ امران لا دید پارا چی پیسا لکی اللہ دا کامیابی کانا مفعولا چی کم کری شید نو کتوی چی داکارو نا سوک گئی و الاللہ ترجعو لمر اولی کئی دا تاییدو نا بانتا ک دلتا خو قرآن وی سوره آل امران که یاران هم مثل ایم او دلتا سوی انفال که تالا د دا خلاصی چل درزی تا تا دا تریالیس او دا چوالیس نمبر آیات دا سوره انفال معلومی خواه خو دایی ندیکی نو دایی ندیکی نو عزیزان تا وی ازا دا پنج پیری شاگردین دا پنج پیری خوی درکی نشته از آقا شاگردین نکه انا دا چا تښه لافي ترجمه گورنه راکا دا به اوملیک ځان سره الکه اعتراض په تفشہ کنه الله غیب کوي اورونه داسې هم کوي ښا دا الله اکبر زم انا لا ټیکنالوژي دی کنه نو څه چاله ټیکنالوژي پخپل ځای الله اکبر پخپل ځای پدې ذبانې پوښی دا لیمران کافره کافره وا يرونه هم تاسو لیدل غی دره مثله هندو چون دا غی سو 2000000 تک کاریدل دوزر ارت اخکاری دل دیرو رأیال آئینو پلی دلو نسترگو سرا واللہو اللہ نا نیسا بھئی بھئی یاراؤناہم دل یاراؤناہم اے مسلمانانو تاسلی دل چالر کافر را مثلہ ہندو چندہ غی اغی ضرور دوزر بل مانا یاراؤناہم لیدل دی کافرانو صحاباو لرا مثل ایہم دو چن خپلو سمات لاب اللہ ورطا مسلمانان دوزر احکارا کرو پدی دیف ہوئی گئی بلہ مانا یراونہم لیدل مسلمانانو خپلزان لرا مثل ایہم دو خپل سمات لاب من دو چن یو سدو چن یو تین سو تیرہ یونو تین سو تیرہ سر یوزل بلکار پدی ایراؤنا هم لیدل دی کافرانو مسلمانان را میسلی ایم دو مسلمانانو مسلمانان په حقیقت کی تین سو تیرو کافر تا چین سو چتیس دا تولی مانی مفسرینو کلی ریخا را او گنا را ایل آئینو پا لیدلو دا دیستر گو سرا واللہ او امدادو کلکوالی کئی بی نظری پا وفي نظره فخبلم دا سرمانيا شاؤو چالا جو غواري النا في ذالكا يقنن پديكي لعبرتان خامخا فانا نسيط تهلئ و للعبصوار لپارو دا خاندانو دا عقلو نو زوئينا للناس علیکا جهاد نوتا سماني كي دا شزو نو گو راو شزو ندخا جهاد تا وتا دا نپرید حب و شهواتي منا دا غشيز جاگه جمع دا شهواتون دا شهوات زتا و جستاز اغا سيدي ويزران سيسا واري منن لسائي خزي والبني للزامن والقناتوير المقانطورا اغا خزاني دمالولو تجمع كريشيوي لساو من الزابي دسرو والفدواز فيني والخيل المصووما اغا سونا برقبو والألعامي غوامي خير قريبيزي والحرف سي فسنونا قنم جوار دا مانع دا جهاد ناني نو خو زه انځل دنیا, سامان ده جون ده دنیا ده. و و اللہ دا خو سامان د ژوند دنیا دی والله عنده خپل معاب او الله الله سره خپل معاب خزایده واپس راایه ده د دې نه ولا خپل په خولي خزی درکی او خپل اسونه او خپل خزانی بانګری بې له سرو خپل لا تا چوری او خپل اسونه خپل ساروی او خپل پسونه به درکی ف دې ګره چرته دوکانه شي jihad او قتال لزا قال تور تووا او نبي و کوم خبرم تاسو ماه خبرون پ خیرين پهغوره من ظ کوم د تیر شوو سامانونونه لللهنا چااله ردي لاتقا چېري کې ان در هم پنی درتهد جلنا طول باغونه دي من ته حال داغنا اناو سور کسموللي خاليدي نه میشب پایه وکه خدي ازواون متهتون خض پاې کړي شوي و دوون تونه چتا ووانون د زمنگی من الله د الله دطرفنا والله بسصون بالاحباده الله خلیتون ک خپلو بندگان لده نه دا خلک دقولون نه چېي ربنا ايزمن ربه اننا یکنن من عملنا ایمان را وړي فاف لنا بخنو کې منته زنو بنا سممن د کوناو گنا د سری نه بغیر به خیررد بیا او نوم کېږي وېنا عذاب الله اوسا منه د عذااب دورنا دا سووک چې ابرینا د خلک د چې ص کوون کېدي او دقینا او رختیا وون کېدي وال قانتينا تعداری کوونې دي والمونفققینا خرج کوون کېدي وال مستافرینا ب نه غختتون کدي د بالصاع کو پیشمنوکې الله تو د مسله بیا مسله د بیا شاهد الله ګ ک د الله. ان له يقینا شان دل لا اله حق دار دبل نه نه نشته الله سواده الله بعدي مساله بلچه کوي کړه الله په فرشتو شهادت والملائکۃ او گواېکې ده الله فرشتي د الله په توحید او اولو العلم د علم مفسرین لک دی د علما اولو شان الله د خپل توحید په شهادت کې فرشتو سره ذکر وشهادت سريده جاخلي دلوه يخالكو او دا علماء ونمرات سوق تي دا قرآن وصنة او اغا علماء تي دا قرآن وصنة دا زدكون ودو پاركم علوم خي نو دا علماء دي خوا دا علماء خي او اغا علوم خي تي قرآن وصنة تي أساني کی نو دا علماء دي دا شهادت اللا لكي دي لوشان دي قائمان يومانا ذا فداس حال کی پدا سحال د اللہ کی چه او دیدونکے دے بلقسطی پین صاف ہو گیمہ مانا کوئے لادری والا پکی را گی رو اللہ ملائکہ اولو العلم دا حال دے حقا ایمان پدا سحال کی چه اللہ اولار دے او دارنگی فرشتی مولار دی دارنگی اولو العلم اولار دی بلقسطی پتوحید باندی پین صاف ہو فارشتیم د الله په توحید لاړ دی او علماء حق د الله په توحید لاړ دی او الله په خپل توحید ولار دی لا اله دایو تاسو بل مسالې نشته راکدیا یاد کې سو زل وکړه سو زل وکړه لبنګ سلام لا اله حق د ارده دا بندګې نشته الا هو سیوا دغنا العزیز الحکیم زوره او روخه مت وعلى ذاته ان الدين یقینا فر دین کامل دین کامل دین پورا دین اند اللہ دی اللہ پنځ اسلام اسلام دے ومختلف اللذین اختلاف نہ وکړے اغه خلق اوتل کتاب شوړ کړی شو د تورات او انجیل اختلاف سو کوي تاسو ته مخکې اوتل کتاب اکل کوي الا مم مگر پس تاغه نه چې هغه لیدایته علم اوړي اختلاف کړي باغیان پای نه هم پاميان دوجد دو سن پاميان ز دای دا کی اختلاف چا کړے دے او الكتاب کتاب اختلاف کله کړه پسته پویلا اختلاف یونه کړي زديان دي و مې يکفر كاتم کاروکو به آیات الله د آیاتو ده الله نه فإِنَّ اللَّهَ سَرِيُّ الْحِسَابِ یقینا الله زره حساب ولرې فإِن حاجوکا کچر دای جګر کې تاسو چې عیسی علی السلام ته خدای جوړې فقلت ورتوا أسلمت ما زان سپارله ما سپارله وجهه خپل مخبر لله اللاتا ومن او آغة جاسبار لذي اللاتا اتبعا جراوان دي ما پسي لما حمد صلى الله عليه وسلم امتياً موما اللاتا زان سباري وقل اوائا للذين خلقوطا اوتو الكتابا جا غیتا ورکرشو الكتاب ابل جاتا اوائا والأميين اوائا انفاروطا لما كي موزمي جاهلان وكافرانوطا اأسلم تم اعتاصر ديد الله توحيد تا فَإِنْ فا أَسْلَمُوا كَجَرَيْتُ كَيْ خُدَا فَقَدِ اهْتَدَوْا كَجَرَيْدِ لَفَقِي فَقَدِ اهْتَدَوْ يَقِنًا بِهِدَايَتُهُ وَإِنْ تَوَلَّوْ كَجَرَيْدِ مَحْوَارَ أَهْلِ الْكِتَابِ أَمْ يَنُون مَحْوَارَ نَسْجُرُ مَطَالِعِ شْتِ أولَيْ فَيَنلُوا عَلَيْكَ الْبَلَاغَ يَقِنًا لا اله الا هو انبیاء سوک بیانی اولو العلم اندائی را پاسی نو اغیو وجنی ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی حونا رضی اللہ تعالی حانہو دا پیغمبر علیہ السلام لطبوسو کو سوکو مجرم دے وی سوک چی انبیاء وجنی بنی اسرائیلو وجل نوی آئی پا دگر حق فرس علماء را پاسی دو لو جرمها کړې ندا بنی اسرائیل تاسو نه هفرس علما او التاو... وجهه اغيله توقيف دي زم عليك هم حفرس علما خلق اوجن او خلق په خوشالي کې خوج بيغم شوتي خبرابو شي قیامت کنه ټول عمر بچوندې ان الذين يقينا خلق يذكرون بايات الله شي انکار کوي د الله د دا آیاتونو او قتلون النبينا اوجن بغیر د جرمي شرعينا ابل <سؤال> سوک وجنی دانبیاء وارثاء ویقتلون الذین او وجنیا خلق لرا یعمرون بالقیستو چاہ حکم کئی خلقو تا پا توحید من الناسی دا خلقنا فباشرهم خبر کدیتا خبر کدی لرا بیعذاب نالیم پا عذاب درنا اکسرا حالکا بشارت کم دیمستاولی گی سر اندلتا پا عذاب خوشح لی الله لیتا اللہ سر استحضات تمسخور کئی خوا ایا باشر منا خباری کا اولائیکن لذینا دا خلق تے حبیطت اعمالو هم چی زائش و عملو نا دے دنیا پا دنیا کی والآخرت پا آخرات کی پیغمبر وجنی توحید و سنت والا وجنی انو عمل دیزان وماله هم من نفرين او ن دله سوکمداد کوون کي علم ته الله زیناهته لګوریا خلکوته او توچ ورکهشي د غته نصبا صحيص منل کتابې د توته اننجيل یو اوله رابلله شيله کتاب الله کتاب د الله ت چې قآدي ل یکو مبان هم ددي لپار کې پ سلو ک فمیان ددی کې ثم توله بیا عريږي فریيق اوډه من هم د دانا و او د دا مخ اړون ذالک داولی بی انهم یقینندهی قالو وی لانتا بستنن ناغو چلی نرارسی منطور الا ایامل مگر یوسور وزی ما تشمیر و غر را هم توککی غرزولی دی لرا فی دینی هم پا دین ددهی که ما کانو یفترون آغا خبری چه دی دزان لجوڑای لن یدخول الجنت اللامن کالهودن او نسوارا او پا دیکی دیوه یرسکا وزریا ده پیر موری دی چه یرسکا جلت ت او د ص او بج چ سکنو کوه لاغ د یهدو خوي د فتا کې یار ز او ل کاي بدينین کې دوکه شي فقاائ پرزا جوان هم کله چې منرا جمه پودا للی یو من پهغرض لارائی بفي چې د هغې پراتلو ک شک ن شته ووفیت پوره بهورکی شي کللو نسینهر یو افته ماقع ثبت اغ چې کړي دي وه هم لا زمون پهدای ب زیات او اقضی حاجتی مقصود بالندا حضب تخوا زما حاجتون پورا کې دایا تو آیا وسیلہ لٹو اذا اللہ نے پیسوال کاؤ خوا اللہ با دی جوڑائی مالک الملک بادشاہ اے بادشاہ بادشاهه مالک دې بادشاهه اې ملکا ورکه بادشاه دې دنیا من تشا او چات چ تو غاری واتان ذل الملکا او لرکه بادشاه لره دې دنیا ممن داغه چانه لرکه تشا او چ تو غاری سوک تخت او خي دې سوک ترا کټه کی واتو تو من تشا او چات چ غاری واتذل وس وله ورکه من تشا او چات چ غاری بیا دې کل خر استه پلاست کي خير او شار ده تعالکا باچی ورکول خیر دی غستل شار دے عزت ورکول خیر دی او ذلت ورکول شار دے نیاوی پری خود ابلی پی قیاس کخا خیر زکر کا علا شرسو کئی دام اللہ کئی بلسخونه کئی مغای پری خود اِن لَكَ عَلَىٰ کُلِ شَنْ قَدِير یقیناً تطارش قادري تولج الليل الانباحش با في النهاري پرواز کی وتولج النهار الانباحر والفي الليل پوشپاچی وشي وتخرج الحيار اباسجوندے من الميت دمリーナ الميت اباسی مے من الحييت جوندينال ما من د کافرن پیدا کافر تا مومن پیدا کی او دا گان چوندے بچرا اباسی اگا مڑا دا دا چوندے چرگین را او عالم دو جاهل طلار امور نه پیدا کی او جاهل بچید قاضی او د مفتی او د عالم شیخ الحدیث او شیخ القران نه پیدا کی وترزق من تشال خوراک ورکه چاته یو غاری بغیر حساب پریوانه لاینې وخه سلوور خبر دی زال پوې کوي یو موالات ته د محبت یاو مدارات ته خوشامند کله او یو دی سو مساوات تی برابر والے کول او یو د معاملات پدی فرق زان پوئے کئی د دزر محبت کافر سره الله منع کرده گئی دی آیات کی نبا کئی مدارات خوشامند د کافر دی دو خبرو دی پارا یو دا دی چای دو دی امداد و سرد دی دی پارا کئی چی ایمان درادی یاو داره چې زور و قوت او طاقت ده خوشامن ده و لکای اه خوشامن ده و لکای چه زیتی بچ شم محبت نه بچ ده انو دا جایز ده چه کل کافر زویه تا تنگی نو دی آیاد که اغاوی زوکاو سرا ادرم مواسده مواده مساوات ته مساوات خوا سراوکا کلا بدل والا ورکا او چې تاسو را جګاله نکئ لا براشي روستو په سورې اا د سورې سورې حدیث کې دی کې وال تراشي پوښوي ککای و سره نبیه ممتحن کیه انه بیا کوچی جګاله در سره نکئ کافر دې خو سره وکا ام معاملات وسره وکړه غستل کمسلمانته په نقصان رتي پغه خرڅولو اا نبیه په خرڅای او چې کوم کافي د سره جن کوي پاغای باندې بخپله والسلام نه خرڅه او کوم سبزی او کم شی زونه پیسې چې مسلمان ته په نقصان رسینو کافیرو وطن ته باندېږي ښا او کنه کدی ته نرخ ګرانيږي عادی ته نقصان نو بیا باندېږي دا مثلی کم دا قران کې چې ته قران نيز ځکای نو بس دا غي خبره به مانینو لا يتخذ المؤمنون ندني مومنان مؤمنان الکافرین کافرانو لغا اولیاء د زرو دوستان من ذوي المؤمنين سواء المؤمناننا ابو مسلمانانو انكم حكومه يو بل سر دوستی جوړه کړئ اما يفال ذلك جاء چې دا کار وکړو د زمينه او ساتل کافر سره فليس من الله نو نه ریده الله ترفنا پیشه ال پیشیز کی دهو مومن نه دي الا ان تتقوا مگر دا چې تاسو سان بچی مدارات منهم د کافرانا تقا پزان کولو سره یاد د دی د پاره په خچکه چې ما خپل خل خللا ورتا اسلام متکاره کې یا د د پاره چې زورې د ظانې بچکي یو حضر کوم الله یه تازر الله سه د خپل ځان نه الله المصرو خاص الله تګزی دوول ک دیکه که په ظاهر کې می شته ړه د غ سره پروت الله د م پوږم قل تو ورته وا انت خفو ک تاسو پټوي ماغا في سودوری کوم ستازه پزو او تو یاد د زور دی انو پرملالی کیه کافر میں خواخ تیم یا علمه الله یا احکارک غیلرا یا علمه الله پوئیگی پاغی الله و یعلم پوئیگی ما فی السماواتی پاغی باندې چې بر آسمانونو کړي و ما پاغی باندې فل ارضی چې پزمکو کړي و الله علا کل شی القدیر الله پر شي طاقت لرون کړي تابکل یوما پاغرا ساجدوتو چې تبو موی کلو هر حریو ناس ماغه عملت کړي دې لارسو من خیر اندخنا محترن حاضر کړي شی و ما هغه عملت کړي دې من سو اندب دایو سوغیته پوس کوي الله او اداره حضرتونه کې ده کنه تودو خوخ بګری ان اصو لون ان بنه ارمان دې چې وې په مياند دينا سو بنه و په مياند دي عمل ده دکي امادن مزل بعید الری او يحذركم الله يريتا سن الله نفسو د خپل ځان وا الله الله رؤوف المهربانی کون کې ده بل عباد په قلوبان ديګانوال دي دې رمای دره نا 3 سپتمبر یا ته پورتې شو او نو جوتی سپاتې دي کنا لو باشي اول تور توایا ان کنتم کای تاسو تحبون الله من ساتید الله صرف تبعوني زما کوي نحبكم الله من ووصات تاسو الله وياذر لكم وبغيثا تزلومكم गुना نستعسو والله غفور رحيم الله بقولکه مهربان دي اول تور توایا ته الله تابعداریو کوي الله والر رسول ده پیغمبر فان تولوا كچري تاسو ګرځیداي فان تولوا كشري دايو ګرځیدو دوار احتمال پکشته فإِنَّ فا اللَّهَ بِشَكْرٍ اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ مِنَ النَّاسِ كَافِرَانَ سَرَا دې ځان رات کې پچا نجران په هغه وقف باندې چې عيسى عليه السلام ابن الله دی الله او عيسى عليه السلام خو ما پیدا کړل رې ابن الله څنګه إِنَّ اللَّهَ يَقِينًا اللَّهُ اصْطَفَى چې د انسانانو پلار دی وَنُوحًا أَوْ نُوحَ عَلَيْهِ ابو البشر دې دی وعلى وعلى ابراهيمه اولاد د ابراهيم عليه السلام سره د ابراهيم السلام نش ایصائیل اساق او يعقوب عليه السلام دي وعلى عمران اولاد د عمران چې موسا او هارون السلام دي الکدع عمران دې وې یو عمران د موسا او د هارون عليه السلام طلع دي داغه نوم دې عمران بن ياس ادا عمران اغه دې دا مریم دا مور ده طرف نه پلار دا مور حاوندو دا, دا عمران پلار دا مریم پلار دی عمران بهې معافندغه ا د عیسی علی السلام کا مور ده طرف نه نیکو کی بلی دا بوې دوس... کی وی باسان او د دوس د دور عمران انه په مېسکی تفسیر مدارک لکې اتل الس وکاله فرقت وعال عمران او قال دا عمران علمین په خلکو ذورتن پیدا کری شویری بجی بعض زنې د دانا من بعضی د سوک دوک چې بل نه پیدای د خدای, خدای نی او خدای واللهسممیلیم الله اوړی دون ک پوه دی اسقالت مرراتو عمران کله جوی خی عمران دا د ایثال صللا تو اسلام یاده رببي زماه ما نظر تو محل دی لکه تااله ماغا ما زی بتنی چې زما په خیته ک محررن ازاد کی شوی د کارونه